Drage slušateljice, dragi slušatelji drugog puta, dobar večer. Ponovo smo sa Erolom i Mirjanom, našim današnjim gostima. Razgovaramo o onome o čemu smo započeli prošli put, David Ike, teorija zavjere, ono u što vjerujemo, ne vjerujemo, što nam izgleda fantastično. Međutim, na uvodu bi samo rekao sljedeće. U povijesti, bližo i dalje, bilo je puno ljudi koji su govorili o stvarima koji su u trenutku dok su ih izgovarali izgledale fantastične, drugačije nevjerojatne. Međutim, te stvari su se događale i ono što danas očekujemo, što naslučajimo i što vidimo, jeste da se i ono što je nekad bilo nestvarno, zvali su teorija zavire, danas postaje sve stvarnija i sve realnija. Danas ćemo govoriti o nečem što je ekologija, što smo već natuknuli u nekoliko navrata. Govorili smo na lokalnom nivou Kaštionu, spomenuli smo ono što se događa ovih dana u Danskoj, Kyoto protokol, a danas ćemo progovoriti kroz Erolay, kroz Miranu, o tome što David Ike govori o ekologiji, o globalnom zatopljenju kroz drugu prizmu, kroz prizmu drugog puta. Dobro večer svima. Šuran je rekao kako bi to bilo da je David Icke glavni koji govori o globalnom zatopljenju i koji ide nekim drugim putem. Znači, ne, ne slijedi ova prava tumačenja mainstreama što govore da nas globalno zatopljenje čeka, moramo smanjiti stakleničke plinove jer će planet nestati, on se priklonio, znači ne samo ovim zavjerenicima, ovih koji se baje urotom, nego i ostalim znanstvenicima o kojima se puno manje govori u medijima, koji u velikom broju su protiv globalnog zatopljenja. Zašto? Jer po njihovim svim analizama globalno zatopljenje ne stoji i sve ove medijske parade Kopenhagen i ostali sporazumi, u biti po njemu i kao i po ovim veličini, većini znašnjenika vodi kao jednom novoj globalnoj vladi. Znači to je samo jedan korak ka nekoj centralizaciji. Cijela priča o globalnom zatopljenju po Davidu Iku je jedna velika laž i to sa ciljem da se kroz priču o tome što nas slijedi i kako je to veliki posao i kako je to mukotrpno napraviti i kako tu treba uložiti veliki novac. Dakle, prvo im se nametne jedan strah od onoga što će se dogoditi sutra, dakle, problem. Uvijek uh, David Ajk potencira priču problem, reakcija, rješenje. Dakle, mi ljudi, industrija i tako dalje, mi smo krivi što se stvaraju staklenički plinovi, kako ne bi mi od toga trpili posljedice koje bi nam ugrozili život, onda moramo nešto poduzeti. Dakle, mi smo sami sad shvatili da moramo nešto poduzeti. I netko nudi rješenja sad. I netko se već tu našao koji nudi rješenja jedina moguća. Znači, trebamo na globalnoj razini uvesti poreze, to je sve vrlo skupo što će se napraviti Koreze koje će platiti opet građani. Mi zapravo dajemo nekome u, u ruke i kontrolu nad onim što mi jesmo, nad time što ćemo raditi. A netko rješenje. već ima rješenje, jer taj rješenje. netko koji da. je stvorio ta problem, mm -hmm. znači taj odnos, on već vjerojatno uložio i ima spremna rješenja Absolutno. koja ćemo mi plaćati. Prema tome zapravo je cijela logika drugačija. Ja već imam gotovo rješenje i sad ću Proizvesti problem. Da. Jer na taj način najbolje naplatim cijelu svoju priču koju sam iskreirao na uvjetni način. Da, nešto način. slično se već toliko, je je toliko desetina godina zbiva u, u ekonomiji. Dakle, kod ljudi trebaš stvoriti potrebu za nečim, pa je onda to što si stvorio... Profitabilno. Onda će ljudi to a, a, kupiti. Mogu samo još jednu je paralelu ovdje. stvoriti. Pogledajte Potreba kako i, kako izgleda Ovo, Rekli smo u domeni ekologije. Mirjana je spomenula u domeni ekonomije. Probajte razmisliti kako izgleda u domeni politike. Situacija je sljedeća. Želio bi zaraditi na zemlji, na primjer, vasnoslovno, 200 eura po jednom kvadratu. Danas moja zemlja vrijedi 1 eur. Što činim kad sam u politici? Jednostavno. Pokupujem još te jednostavne zemlje po jedan eur, zašto? Jer znam kako mogu promijenuti tu vrijednost. Znači ja danas kupujem znajući što će se dogoditi sutra. Znači tu je razlika između običnih smrtnika koji kontroliraju samo svoj život i moćnika, bilo oni ekonomski, bilo politički, bilo u tajnim društvima koji kontroliraju život nas, običnih ljudi, na način što kreiraju budućnost. Nije te mogućnosti nemamo drugi put Svi su naravno čuli za Al Gora, možda više kao čovjeka koji je izgubio dobivene izbore u Americe, a čuli su za njega kao Nobelovca. Čovjek je dobio za dokumentarac neugodna istina, dobio je Nobela jer je propagirao znači globalno zatopljenje. Cijela industrija je stala iza njega, cijeli mehanizam. Dokumentarac je naravno, napravljen naravno u holivovskom stilu i Al Gore već ide dalje po svom ustaljenoj šemi, sad radi knjigu, knjiga se zove Plan za rješavanje klimatske krize. Znači, on već ima naredni plan, to je na, na temelju onoga što je rekao Boris, znači, prvo moramo naći uzrok, onda soluciju i završilo je, znači, ono, napravili smo ono što smo željeli postići. Ali puno je zanimljivo to što Al Gore sa svojim stavovima, eh, koji su dosta jednostrani, ne želi ulaziti u debate sa drugim znanstvenicima eh, koji tvrde suprotno. Recimo ti drugi znanstvenici donose neke podatke kao o tome da je led na Antarktiku deblji. E, nikad deblji nego unazad e, 2007. dostigao rekordnu vrijednost u, u zadnjih 100 godina. E, Beringovo more, e, led se povećava od 1991. Polarni medvjedi kojih je 1990. bilo 5000 Ismetko. komada, danas ih ima 25.000. Temperatura je prestala rasti 2000. godine. Šta nam to ukazuje? Znači koji do sada. Manjina tvrdi da globalnog zatopljenja nema, ali njihova nezastupljenost u medijima dovodi do toga da ih niko ni ne može čuti. Svi smo čuli za algora, za njegov dokumentarac. Čak se i prikazuje u školama kao obavezna literatura ovi drugi znanstvenici u strahu da ne dobiju neka sredstva od svoje istraživanja more malo potiše naglašavati svoje stavove jer što se dešava? Znanost je postala isto profiterstvo i samim time ako ne podržavate voduću struju nećete ni dobiti niti sredstva za svoje e, projekt. Gledajte što imamo. Imamo one koji se bore za fosilna goriva to su znači ekonomije industrije fosilnih goriva i imamo one ekonomije koji se bore za atomsku energiju. Jedni, drugi, međusobno se uplaše strahom od ugljičnog dioksida, a drugi se plaše sa strahom od radijacije. Šta se dešava? E, po nama, e, gledajući po ovim svim materijalima koje smo prikupili, jedino rješenje, ako što i znanstvenici kažu, je neko novo, neka nova energija, neko novo gorivo koji će zamijeniti fosilna goriva jer smo sa fosilnim gorima ovako onako pri nekom kraju po nekim, e, po nekim nalazima. Možda bi trebalo razmišljati o nekoj novoj energiji jer šta se dešava? Bio gorivo Koje sad sve više proizvodi Krade tlo poljoprivredi. I šta se dešava? Cijene nafte Skaču Znači poslini goriva se manje Cijene hrane isto skaču. skaču Znači šta dolazimo? Opet dolazimo u neku di Diktaturu gdje su Neko će drugi određivati cijene i Određivaće koje ćemo gorivo koristiti I što je vrlo interesantno Ostajemo bez hrane A hrana postaje jedan od strateških Proizvoda budućnosti što bi mi zapravo našim slušateljima želili kazati i poručiti? Ono što kroz ove emisije i ovu konkretnu emisiju koja govori ekologiji želio bih da naglasimo je sljedeće. Ovdje govorimo o onome što su teorije zavjere. One mogu izgledati na jedan način čudne, one mogu ljudima izgledati van svih logičkih okvira, međutim mi ovdje želimo samo iznijeti činjenice, kao što je Erol prije rekao, David Dyke priča nešto što može biti čudno Međutim govore to i znanstvenici Koji su relevantni A koji su često izbačeni Iz onoga što je mainstream Ja bih samo izašao Samo sekundu iz ekologije O kojoj mm -hmm. pričamo ovdje I podsjetio bih na jednu činjenicu Koja se dogodila 69. godine 69. godine Italija je proživjela Terorističke napade I tada smo svi 99 ili 90,9% ljudi su bili ogorčeni na teroriste. To je uglavno bilo vezano sa anarhizmom, sa ljevičarstvom i tako dalje. Danas, koliko je godina prošlo? 40 godina. Danas već svi tvrde da se tu nije radilo ni o kakvom ljevičarstvu, nego se dogodio jedan, jedna takozvana strategija tenzije, strategija tenzije dela tensione ci je cilj bio da se terorističkim atentatima jačaju represivne državne institucije kako bi se kontroliralo društvo i politika koja je klizila u lijevo znači što je bilo 69. godine 60 sećamo svijet je polako krenuo prema lijevoj strani prema cvijeća. djeca cvječa djeca cvječa studentski nemiri tako dalje i sad je to trebalo zaustaviti i trebalo je smisliti model koji će reći, ljevičari su opasni, to su teroristi. Najjednostavnije je bilo izazvati terorističke situacije i za to optužiti ljevičare. I to se dogodilo 1969, a što se dogodilo sa tornjevima, to neka svako danas zaključuje sam za sebe. Drugi put. Sada se borimo protiv koga. Borimo se protiv globalnog zatopljenja. Znači, našli smo neka, nekoga protiv koga ćemo se boriti. Došli smo do toga znači, da je narodu na ovoj planeti bitno imati nekoga proti koga će se boriti i neki strah da mu se utjera u kosti. Sad, znači, strah od globalnog zatopljenja. Industriji se uskraću zemljama u razvoju, znači opet manipulacija i kontrola, znači, to se dešava onako na, na mala vrata. A na veliko se priča o projektima za pričavanje globalnog zatopljenja, a prema svim statističkim podacima, po novoj metodi koji su znanstvenici 2000 godine e, plasirali, globalnog zatopljenja više nema. Od 2000 godine planeta se ne zagrijava. Planeta, zemlja se udoljava od sunca, samim time znači sve se više hladi, a sunčeva aktivnost je sve slabija. E, po svim analizama unazad 10.000 godina idemo ka novom ledenom dobu, Čovjeka u ovom slučaju nije izbjegao, nego ga je samo usporio sa svojom aktivnošću koja je krenula krajem 19. stoljeća industrializacijom. stalo se trebamo vraćati na ovu osnovnu ideju, a to je otvorimo različite načine razmišljanja. Prije nekoliko dana sam razgovarao o jednom društvu i pitali su me što smatram koja je najveća vrijednost u ovom društvu. Znate danas koje su najveće mm -hmm. vrijednosti. Puni su mediji, anti korupcija, anti ovo, anti... To su vrijednosti. Međutim, ja mislim da je sloboda, sloboda volje osnovna vrijednost koju trebamo promovirati. Sloboda da se razmišlja na način koji nije mainstream, jer to otvara mogućnosti da ne budemo manipulirani, da ne budemo uključeni u ono što se zove državno ili društveno definirano obrazovanje, odnosno mediji. Aktivnost zemljina se u tisućama godina nazad išla je cirkularno. Znači imali smo globalno. I ovako ciklički, i onako. Znači imali smo globalno zaklađenje, globalno zatopljenje. I tako se u tisućama godina to se izminjivalo. Se smijenji, izminjivalo. I sad dolazimo jedan normalni ciklus koji slijedi, znači globalno zahlađenje. E, zašto, A možda prije nekog promjena ciklusa dolazi do takvih nekih ekstremnih pa, pojava. Ovako kaže, uglavnom čovjek je glavni uzrok znači ovih svih aktivnosti koje se dešavaju. Znači mm -hmm. smanjio je broj šuma, se smanjio e, povećanje tih nekih plinova. Zbog toga i znači, ta temperatura je možda malo sporije padala nego što je trebala. Mm -hmm. Ali kad gledamo po nekim e, novinama u Washington Postu iz 1975. Isti znanstvenici koji su onda tvrdili da smo na pragu ledanog doba, danas su najveći borci za globalno zatopljenje. Jedan od njih je desna ruka Baraka Obame u borbi protiv globalnog zatopljenja kao što znamo svi, Amerika je dala silne milijarde sada u borbi protiv globalnog zatopljenja i ne da su Amerikanci tek tako dali silne pare bez nekoga što bi boris rekao tajnog plana. Dakle, kad spomenemo Davida Aika i njegove knjige i njegove teorije zavjere e, i kad kažemo da možda u tome nešto ima istine, e, naći će se sigurno velika grupa ljudi koji će istovremeno nas diskreditirati, kazati da nismo normalni, da smo potpali pod priču ne, te, te, te. nekoga ko, ko ne zna o čemu govori dalje. Međutim, ja e, priznajem, čitam Aika... S obzirom da imam otvoren um i za svake alternativne načine razmišljanja Ali možda je Ajkovo zasluga, njegova zasluga u tome da je pokrenuo neka pitanja Ja ne moram doslovce vjerovati u sve što on kaže Ali počeo, on, na neki način nas je prisilio da malo razmišljamo Da li je sve što čujemo kroz medije, televiziju, posebno, posebno ja se divim onima u Americi, ljudima koji, e, on njima uopće ne pada na pamet da, da se upitaju da li je sve što čuju na televiziji i kroz medije da li je to istinito. Ne znam kako je danas situacija, ali mislim da je velik dio razdoblje u Americi da su oni 100% vjerovali svojim medijima koji su također jedna velika korporacija i koji također su e, u carstvu gdje profit je najvažnija stvar. Dakle, ja gledam ulagu Ajka i njegove knjige kojima on navodi ljude da možda postaje neke druge istine, da nas probudi, ne moramo vjerovati ni njemu, ali da malo, ali da malo i... razmišljamo o svemu, da ne budemo tolko uh, lijeni, pasivni i, i da jednostavno kažemo to nas ne zanima, šta me briga, što će biti. Pa zanimljivo je recimo koristi materijale, gledao sam na Youtube materijale za svoje predavanja o globalnom zatopljenju, koristi materijale od svih znanstvenika koji se bave istraživanjem o klimatskim promjenama znači onoj drugoj struji koja je, koja je sve glasnija i sve glasnija protiv globalna zatopljenja, znači nije on sad izmislio znači čovjek je odradio pravi istraživački rad i prezentirao ga je on je doduće i dobar zabavljač i na lijep način to prenosi, mm -hmm. ljudi ga vole nazivati šaraltanom ali niko ne želi analizirati podatke koje onda je vani. Možda, možda je zbog toga kažem malo ovako kad kažemo da smo ljubitelji devida ika malo nas čudno pogledaju ali ja samo ljudima poručujem neka pogleda točno podatke i nek provjere. Drugi put Ja neću reći da sam netko tko vjeruje ali u metaforu koji on iznosi kroz ono što piše, definitivno vjerujem. Jer sad sam prije neki dan gledao Matrix, ovaj film mm -hmm. koji je snimljen sam prije godina, <laughs> prije koliko godina. Ne, ne po drugi put sam A, ga po, gleda, drugi po drugi put, put uh. sam ga išao gledati i onda mi je malo uh, bilo zapanjuće kako zapravo je to vrlo slično onome što govori David Icke. A to je kako se stvara situacija Kontrola uma I kako ljudi stva, postaju neslobodni me što je pisao Još davno Orwell to, to, to, je, to je baš mislim To su paralele koje su fascinantne Jer u konačnici uh, Možemo shvatiti David Ika kao metaforu U konačnici i Bibliju možemo čitati Kao metaforu, ne čitamo je doslovno uh -huh. Iz nje vjerojatno različiti ljudi Različite stvari iščitavaju, iščitavaju. Različite istine I ona istina koja kaže odnosno ona misla koja kaže istina će vas na kraju osloboditi, mislim da je to ono čemu trebamo težiti, a da bi došli do istine bez slobode, bez slobodne volje, bez toga da procijenjujemo sami svojim umom, bez nametanja medijskog, bez nametanja obrazovnog, krutog, bojim se da izlaza iz ove situacije za cijelo društvo i za cijelu civilizaciju, teško da će se naći. Ali ja se e, s tobom ne slažem Jer nekako mislim da Sve je glasnija i glasnija U pozadinska buka Ljudi koji se ne slažu S onim e, mainstream medijima Koji ipak ne posustaju I trže se svoga drugoga puta mm -hmm. e, Osjećamo da se ta grupa Sve više povećava Internet A... kao Sloboda medija Kao što se nave par puta Poznati znanstvenici I poznati pisci i novinari koji su se izopćeni iz medija, koriste blog, znači kao svoje redovno sredstvo informiranja, naravno sa kompletnim podacima, tako da se ljudi sami mogu uvjeriti, bez da im neko nameće, jer ako pratite standardne portale, vijesti su iste na svim portalima, mm -hmm. da ono što je Erol sada rekao, ne slažem se. Odlično. E, nije pitanje slaganja ili neslaganja, malo je pitanje statistika. Očito se broj takvih ljudi povećava, što kaže Erol, međutim pitanje je procjene koliko se što u postocima počinje razmišljati na jedan način koji je otvoren i kreativan i slobodan prema svim razmišljanjima, a koliki je još uvijek utjecaj mainstreama. Čini mi se da a, još uvijek su korporacije i države te koji kontroliraju. Čak kad se neke iz, istine iznesu ovake, njih se pokušava marginalizirati i uvijek one ipak dolaze još uvijek u drugi, treći plan, neovisno od tome što kaže Errol, internet je učinio svoje i idemo prema nokim, nekim novim spoznajama. Zanimljivo je znači, u ovom globnom zatopljanju koje smo govorili, fizičari, matematičari, astronomi, poznati, znači, predavači na raznim fakultetima, univerzitetima širom svijeta, ustali su u, u boj za neku pravdu. Mada ne znamo koja je pravda prava, a koja nije, ali javio se onaj drugi glas. Znači, neko je rekao dosta, nek se i nas čuje. Da je veoma zanimljivo jer kažem šta se dešava, e, ako mi budemo po principu, znači u ovom slučaju, znači govorili smo o globalnom zatopljenju, prije smo govorili o lijekovima, govorili smo o krizi, govorili smo o Evropske uniji. sve mm -hmm. nas nekako vodi na uvijek isto, što smo rekli Boris ja, Boris znači š, dan, danas se stidi što je ekonomist, ali sve se svodi na ekonomiju, znači jedna je maska, danas je maska globalno zatopljenje, sutra će biti nešto drugo, tako da vidim, baš nas zanima šta nam sljedeće, sljedeće prestoji. David Ike je rekao da kad se uspijemo riješiti sa globalnog zatupljenja, da imamo novog nepretelja, a da će to biti letiši tanjuri, jer se po njemu nekako previše pojavljaju zadnje vrijeme po svijetu. Ja bih još jedanput put naši slušatelji htio podsjetiti da ove naše razgovore, odnosno razgovore koje smo imali s našim e, sugovornicima ovim emisijama mogu čuti Downloadati skinuti s interneta tako da upišu drugi putradio.blog.hr. Znači jedna riječ drugi putradio.blog.hr i moći će saslušati od naše prve emisije, emisije sa e, fizičarima, sa lječnicima, do svega onog što smo razgovarali i javiti nam se. E, na toj temi zahvaljujem se branku kojom je poslao jedan e-mail. U kome spominje što se događa sa prehranom, sa farmerima u Americi. Mali farmeri u Americi su pokrenuli jednu veliku peticiju u kojoj zahtijevaju promjenu američkih zakona koje nazivaju i stavljaju u, u, u, upravo u ovu demenu u kojoj govori David Ike. U domenu stvaranja diktature oni kažu da se sve što se događa u poljoprivredi Amerike zakonskim propisima dovodi u situaciju potpune kontrole i centralizacije tako da mali poljoprivrednici, organski poljoprivrednici, oni koji žele proizvoditi hranu za sebe i za nešto za trište ne Praktički nemaju šanse I skoro da će biti kriminalno gonjeni Ako takvi zakoni Budu postavljeni uh -huh. Ja vas podsjećam, Ne znam da li smo spomenuli u našim emisijama Kad govorimo o skraćivanju vremena Ja sam prije par mjeseci spomenuo Da sam se sa jednog bloga Radnog vremena Ne samo radnog vremena Nego općenito govorići o skraćivanju vremena U smislu povećavanja događaja Koji se događaju velikom brzinom u na zadnjih par mjeseci to se spominjalo prije par mjeseci kodeks alimentaris mm -hmm. koji se donosi na nivou svjetskih uh, organizacija koji će zapravo definirati što kako mora biti hrana proizvedena. Iznad toga se ništa neće moći raditi. To su sve koraci o čemu i na čemu radi David Icke kada govori o stvaranju jedne države i jedne diktature koja će nam biti nametnuta svima građanima ovog, ove zemaljske kugle drugi put. Sasvim prirodna stvar, pao je snijeg. E, što se dogodilo? Nismo imali kruha, nema kvasca, nema brašna. Mi smo blokirani. Osuđen si da taj jedan dan, dva dana budeš bez nečega. E sad, ako su to najosnovnije stvari za preživljavanje, to je dosta teško. Prema tome slažem se da centralizacija, globalizacija, ev, ovakva vrsta diktature, da sve dolazi iz jednog centra, to zapravo stvarno dovodi u pitanje našu slobodu na način da ni ne razmišljamo da bi trebali biti slobodni i da bi trebali biti samodostatni uvijek u svakom trenutku. E, u nekim drugim vremenima bez e, smanje tehnologije, e, Mirena ti bi otišla vani, pokucala bi susjedu i rekla bi imaš li malo brašna ili imaš malo kruha i bez ustručavanja bi to napravila obišla gledanost. ni susjed nema ni kruha, ni brašna, ni kvasa? Da, znači, više, znači niste bili spremni na ove vremenske uvjetnosti? Ne, nismo naviknuti, ne razmišljamo na taj način više. E, ovo što se događa, ovo ovaj je jako dobar primjer koji je Mirjena izvukla sada i koji je vrlo životan. On zapravo govori o tome što nam donosi težnja potrošačkog društva za povećanom profitabilnošću, za, povećan, za povećanom efikasnošću, znači mi na račun povećane efikasnosti u svemu odustajemo od vlastite autonomije, mm -hmm. vlastite slobode. Mi ćemo zato da bi bili produktivni raditi samo jednu stvar, puno novca zarađivati, ali u trenutku kad se dogodi ovaka scena, mi smo nemoćni. Tako je. I zato sistem se postavlja u ovake situacije, specifične proizvodnje, razdrobljeno. sve razdrobljeno. Ja sam u jednoj od emisija spomenuo, citirajući Orvela kaže, razbite ljudski duh i onda ga složite u kockice kakve hoćete. Prema tome, razbite ljude u segmente, neka jedan radi samo ovo, jedan samo ovo i vi budite ti koji ćete sve povezivati, a ljudi su bespomoćni. Više nisu sposobni živjeti bez vas, a zvali to vas država ili bilo koji sistem koji vas organizira. Tako, ista je riječ i sa transportom. Nekad su ljudi po 10, 20, 30 km odlazili negdje gdje su trebali otići pješke. Eventualno ako su imali konja, kravu, voz, pa su se malo mogli time ubrzati postupak, kasnije bicikle dalje. Ali eto, nama u ovoj situaciji kad transport ne radi, prijevoz ne radi, padne snijeg ili nešto nas zakoči, mi na svoje noge uopće ne pomišljamo da bi mogli krenuti negdje i, i sat vremena hodati. Možda zanimljivo od predbožićna doba, znači kada taj božić se negdje crkva gura kao vjerski blagdan, neke vrijednosti, da obiteljski blagdan, e, potrošačko društvo nas gura u u šopinge, silne trgovački centri, silnih e, i različitih naziva niču ko e, gljive posle kiše. Možda ljudi u ovoj situaciji, kad smo prije rekli, kad je svjetska kriza i kad će dobro razmisliti koliko toga će potrošiti. Može se više okrenu malo prema sebi i prema svojim susjedom, svojim blišnjima pa će taj božišć nakon dugim godina možda imati neko značenje. Da, ja bih voljela da to bude tako. Evo, Errol je sad rekao ono što je jedan Nobelovac rekao. Kaže, najveća stvar koja vam se može desiti ako probate cijeli život potršački je taj dotiđete kod susjeta i nenajavljeno dođete na čaj. Šta to znači? To znači da ne moramo se najavljivati 7 dana unaprijed da bi opće obišli naše pod navodnicima prijatelje. Možda jesu prijatelje, ali smo se previše već. otuđili. I kako se kaže, za 15 dana nađemo se kod tebe u 10 sati na ruštilju. Vrata otvorena, Poris ja poručujemo, otvoreno srce i pomoć bližnjima i razminjivanje s uh, Ono što nas ovaj razgovor danas navodi je u budućim emisijama drugog puta razgovarat ćemo o starim vrijednostima. Naime, znanost, tehnologija je otišla predaleko, a vrijednosti, osobne vrijednosti, individualne vrijednosti, zovimo ih i duhovne i spiritualne vrijednosti, su ostale van ovog konteksta. I zato na slučaju da ćemo... Pored toga što smo rekli da ćemo i uvesti i demokraciju i politiku kao teme naših razgovore i promišljanja u budućim emisijama, ono što nas u budućnosti sleduje, to je da vidimo kako se kroz proučavanje starih istina može doći do rješenja na ovom drugom putu. Znači, čovjek se očito odvojio sam od sebe i vrijeme je da se ponovno nađe sam sa sobom, mislim da bi to bila dovoljna, odnosno odgovarajuća poruka večeras za naše slušatelje Za večeras toliko, a slušamo se u novoj emisiji drugog puta sa nekim novim temama i nekim novim sugovornicima